Принаймні, так йому здавалося. Тепер не думає. Тепер ні брата, ні його справ, нічого. Але десь є Марія, Маруся або Марсель. Я повинен втішати її в страшному горі. А в мене теж гори, мабуть, набагато більше. Та я чоловік, мені самою природою судилося жити в горі і стражданнях. А Марія – жінка, дружина, мати, слабка стать, ніжність, безсилля, суцільна розгубленість. Щоправда, все це не про Марію. Роль супутниці свого високо знесеного чоловіка вона відкинула одразу і рішуче, і стала вперто вибудовувати власну орбіту, хай надто високу, але гордо незалежно, без перехрещень з марковими сферами. А училися вони разом, я пам'ятав їх обох ще студентами, але жодного дня не працювали за фахом. Як писав колись Брежнєво один письменник-фантаст, «Обидва ми інженери, і обидва працюємо не за фахом». У Марка вийшло якось так, що вже в інституті він опинився в комітеті комсомолу, а Марія, ставши його дружиною, вже згодом віддзеркалювала Маркове сходження на вершини, і все їхнє подальше життя значилося суцільними комами. «Рай – ком, міськ – ком, об – ком». Ще вищий ком, відмінність у ступенях Марко на керівних, Марія в невизначеності і необов'язковості, шурхотіння паперами, телефонні дзеньки-бреньки, інструктивні наради, збирання матеріалів, підготовка питань, перевірка виконання, постановка завдань. Щоразу при зустрічах Марія Марсель підкреслювала, що вона партійний працівник а я відсміювався від її величання і вперто твердив своє. Жінці треба бути або жінкою, або партійним працівником. Інакше виходить, що в них уже і не шлюбна постіль, а засідання бюро. Тоді і бідкаються, що на Україні не гаразд з демографією. Марія мовчки ненавиділа мене за це нахабне грубіянство. Це вона не жінка? Завжди бездоганно одягнена, що п'ятниці з досвідку присиджує в перукарні для наведення близької поляру. Зачіска вибудовується як собор з молитвами, страхами і надіями, щоб чоловік побачив свою дружину у всій красі і сяні. А який у Марка вихідний, які йому зачіски, знову вигніздюється на телефонах, знову графіки зведення, репортування. рапортування. Хто виконав, хто недовиконав, хто знайшов, а хто загубив. Яке життя? Такий вихідний. Чи й смерть така? Мені страшно було їхати до Марії, але треба було. Взявши в жулянах таксі, я назвав шоферові адресу. Такси зітхнув. Закрита вулиця. З обох боків цегла, а під ангели-хранителі. «Відкриємо», – заспокоїв я одія. «Сьогодні доведеться відкрити навіть цю запечатану вулицю». Я вже знав те, чого не ще воді, але ж знала і Марія. Як поведеться перед неминучістю смерті ця жінка, яка впродовж цілих десятиліть перебувала від дистильовані офіційних почувань, сліпо відтручуючи від себе все щоденно приземлене, власне людське. Після Трухименкового дзвінка я встиг на своїй вірній ниві заскочити додому, і тепер у моєму подорожньому портфелі був заповіт Марків, який він колись написав після чергової нашої крутої розмови. Рушничок, вишитий ще мамою зі словами «Христос воскрес» і з єдиними в світі полтавськими півнями. А ще – почачок засушених васильок, нашої української плакун-трави, яку клали колись під розп'яття в церквах, робили з неї кропили, щедро роздавали по попам, по повичам, по церквам, по церковочкам. Все це не для Марії і ні для кого, окрім мене самого, брата мого покійного, а ще народу нашого. Але що ж я скажу Марії, як утішу її і чим утішу? А вона не потребувала утішань, була тверда у своєму горі, рішуча і діловита. Мені навіть здалося, що в неї свіжа зачіска. Вибудована як собор Хоч день був вівторок, а не п'ятниця Та видно, Марія вирішила, що повинна в печалі своїй найбільшій постати перед людьми Не розтріпаною, а в найвищому близьку То колись в каламутній давнині називали плакальниць жонами мудрими Тепер ми не плачемо і не ридаємо